Mikel Aramendi duguk, gazetarita, filologoa, nazioarteko politikan aditua eta Mikel zurekin G7-as sariko gira Mikel Aramendi egunon? Egunon, kaixo, egunon. Gezazpi 7 bugatu berria atzo emani eman zuten uh, prentzaurrekoa, xetasunetan um, e sartu gabe bera da, Mikel ze irakurketa orokorra egiten aldugu? Eh, bueno, ne, irakurketa da, de destekete... E, ada, izenarekin dauka di leengo arazoa, zazpia e, sortia eta hogeia eta guztiak usten dut e, bihurtu dire la relationeko jarduketa bat, hau da harreman e, ar, mediatikoetako zera bat eta ez garai batean ziren bezula goi agintarien e, bileraektibo bat baino hoikusten du e, alor mediatiko hori oso nagusia izan dela, eta hortatik de hanpo, baina, apena segon dela, ezer, edukia, e, ia utxaren urrengua izan dela, hau da, e, bilgarriak e, hartu duela gaina, erabat baina ez da hori barria, eh? nik ustean dut egizaztiek, hain bera doan formula balala, ia gara indela urte bat zutatik, e, ba, bueno, gara baten gogoratu behar da, txeilean behin egiten zala, e, urtean bitan, e, baina gero e, urtean behin bakarrik egiten da, eta oñ ho pragodik ikuskizunen munduan zeratu harko da ez dakite behar bada te, erabideotan ere e, beste atal batean ez, ez albiztegietan baizik eta hori zumpa ba, entretenimentuko e, alorrean ezote genuken ipinidea ha, aipatuko dugu e, balioa eta eta hori guzia bat zudiozu komunikazioak egain hartzen diola mamiari ma e, ala ere e, miarritzekoa e, gezazpiau e, ez da hain arunta izan sorpresa batzuekin hori erraten alda? Bai, bai, baina hori bera da erabilen munduari lotuagoa eh, politikagintzari. Gaino, politikagintzak egintzen du, normalean, honerakoetara, oan bartela den, den, dena lotuta. Eta mertxera mm, etorri dira ezertxo ere lotu gabe, eta bueno, azkenean, gutxi ba, gura bera ondoa eta nomen zaile, baina bako itxak bilan e, ba, ezakiteitserakoa egiten duelako. Ikusten dut, eh, bueno... Eh, hor, eh, arazo nagozia zegoen aurrekoa, gogoratuko zuke, beken mal, la, la malbaien egintzena, eh, bueno, oso bezkibukatu zen, eh, zu, eh, Trumpek eh, bilera utzi egin zuen, eta gainerat azken komunikatuatzen ez da, sinatu ere, estatua duek, beraz, zelan, eh, miartekoa zegoen, eh, <laughs> ba hori, itxura txarra deken, hori, eh, oh, bueno, berbideratzea lortu du, makronek, ba, baina, eh, zengo duke, hori, mediatiko ki, Atzo argiteratu zen komunikatua, da utxarin urrengoa, apretxoa da. Zauka e, gainerako zerarik Eta, bueno, behin ateratzen den, erabaki izango denuke e, e, ilmo bakarra da, da torren urtean besta dela. Eta horra, niko estendet benetako, ez dakite zuztea lan, edo, edo, edo zeluke politikoaren lan, zeden eta, gara, ikusi nola, eh, da zuen nola, planpeg datorak nortekoa, eraman nahi duen, eramaten du, noskietokat zitaion, estatua batuek, baina eraman nahi du, behe, behe, zera era. Eta, gara, hori gertatuko da, norten estatua batuek, bete-betean bete hauteskunde eh, kampainas, beraz atro no te cuat trampek build today, bueno, ver el coche de Campañaco eh eskit al debate Sterizade. Asco ella está Europa Racing eta, eh bueno, pa pa un posi que hori, Donald al Trampen, el laguntzaile de Biskat, seita sunutan sartzen bagira, Mikel Aramendi, e, aipatu ituzte ala ere gai batzu, aipatu dute iranen gaia, merkataritza, amazonia, klima, zein azpimara zinezake edo baterez? Horri bueno, niko zende jokatu dutela mm, e, e, gailurrak e, bi protagonista izan ditu dudarik gabe e, bat azena ditu da Macron jana eta beste adxen e, Donald Trump Donald Trumpi bat egizu e, protagonismoa e, imparruan ere bere ere txen saiatzen nala eta kazonetan dudarik gabe protagonista pera izan da gainerako guztiak nolabait desitxuratuta edo lausotuta geratu dira Macronek eraman du e, gailurrera zango nuke dikainagozi eraman ditu bat azan irangoa hori zilpezan Marrean, eta bestea eh, Amazoniakoa eh, salaparta ah handiarekin. Bietan itxura asko zerbait lorza lortu du baina esango eh, nuke itxura besteik ez Estakoela. da Iranekko ahuzi Estatu hartzuke, eta eh, akordiotik erretittzearekin sortu zena ikusten de lehengoan jarritzen duela, eta bueno, Trump eta roan eh, biltzeko posibilitatea aurro ikustea, Ba, mm, eh, albiste izate mangan ezake, baina, no? alde bedean ez du, zerredezan ahi, eh, bilera egiten ezten bitartian, eta bilera egiteko tan ere eta gañera eh, trampek, bilera egiteko duen izan ahiko luke, edo zingazan hartatu linten. Daipar Koreako aurrekaria kordaude, eta beraz, ba, horitena hongo eh, da eh, trapen behar eh, elektoradezara lotuta. Amazoniako arekin berriz, behar bada, kontientziaren bala seituko zen, baina, bueno, han gertatzen ari dena, ez konpontziko baizik eta ez da xamurtzeko ere, ez da neurri zehapaziratu, da niregatuk eh, ikusi dira, maan e, azkinetara eta horretarako, baina hori ez da ezertxorede angertatzen haridan anabasarako bakan edazia lehendabizi pasatu dazko zenuket, ba daukasun, arazo politikoaren gainetik eta eta arrazo politiko horrein, nauka, bolzen aro jaunaren e, izena, beraz, nugu e, dut hori itxura besterik ez tala, beraz, gaiurraren e, emaitzan nagusi bezala e, argitaratzen diten horiek e, ez tira benetan egin e, edukizkoak, eta gainerakoak erantzea, eh? Nik usten dut, e, ia inolako edukirik gabeatzen dala. Naizuaren, konkretuki, ez dela, ez dela ezer aldatuko, beraz ez, ez iranen Trump eta guanirin artean, ez merkataritzan, ez Amazonia, ez kliman, konkretuki, guretako, eh? zuretako, neretako, eta euskal Herriko biztan lehen dako, artean, edo munduko biztan lehen, dako, biztan lehen dako, ez da deus aldatuko? E, apenaz, eta, aldatzen dana, egizu e, e, kontua aukarri ezan betik. Eta, bueno, egizu esate bat erat. Europa bata zunean une honetan daukagu e, arazo potolo-potolo bat, eta ara e, brexitaren. Bueno, Baurretaz, ez dago intziki. Intziki ere zago, zer egin eta azken zinean, e, claro, zerbait esatekotan egin txipeken azan, e, bueno, estatu batuek, e, bitazte karitza bat egitea, e, bori Jonsonen e, brexitko gorraren, Eta, eta bat asunkideen e, artean, noski, e, e, Trump jauna, ez da gorretarako e, Trump jauna, ari da e, Johnsonen brexit e, dugu Eta beraz, ez dio, inolaz ere, belarrit genduko, e, e, zera negozik eta e, moldatu da. De. Hortik, e, horregatik nik usten dut ez dutela, ez ikutu ere egin gai hori eta gai hori da, europa sai estetik hartu da eta ere Ukrainakoa koa. E, bueno, unko bizatua da, esaten dena urrengoa da, oda bilera bat noiz baita egingo dela, baina guzti horretan, azken zinean da, bueno, ba, ba, hori, eguno par protagonizten eskuetan ustea. E, Putin gez sortida, gez aspia berri dozortzida, era manel zeta zeratu zehkoa. Egozien etorizala, eurazki etkampen, Eh, eh, zeraetakoa helburuetako bat, bat eh, gailur honetarako ez du eh, agerrian lortu, baina esan behar da eh, Macronjonak eh, eh, iranango kanpo ministroarekin egin duenak aurrekari bat emango dio eh, rampi datorren urtean behar bada hori putinekin egiteko. Eta orduan ikusiko dugu baita Europar estatuet zaregiten duten zeren. Eta, claro, Putin jauna, eta Rosia gezazbitik kampo egotearen burtariak Europarak dira. Hore, Ukrainiakoa eta betzikik krimiakoaren kontura. Beraz, alde horretatik, esango nukenik pozoindutako... E, zera bat dagoela, eta ikusiko du datorren urteko alde horretatik erabaki izan daiteke, eta mm, aurtengoan ba, alako mm, rampa batzuk edo sarreku batzuk egin dizkiote datorren urteko horri. Nik Nikpenetan, politikoki usten dut, e, inoiz baino utxalagoa izan dela aurtenko gaiurra, baina seguren segure era, baita ere, datorren urtikoa izan daiteke horreindik utxalagoa beraz bakizu Eh, atzo baino gehiago, baino bihar baino gutxiago edo, edo ez dakit alde derti baino bueno, ulerzen da Orduan, gezazpiak ze, ze etorkizun du uh, zuretako zeren uh, segitzen du, elduen urtean mi izango da uh, iduriz uh, gezazpiaren etorkizuna ez da, hoiendako gutxenez uh, gain behera, zuk diozun bezala izanen du horrek uh, segidarik uste duzu edo, edo noizbait mediatico horrekin Mediatikoki dudarik gabe baina, moizan me behar, mediatikoki E, be, be, etorkizuna, torquizuna elikatzen den zera etakoa ah, baita ere erantsuna da eset <laughs> balago erantsun eta y esas pieguitas ni usted con horren kontrako E, zeraetako bat izango listatzeke dudari gabe hori e, ba, e, zera globalizazioen aurkako movimentoren garaipen bat bezala ikusiko listatzekela eta beraz hori ezin nela. Eta, bueno, nahiago dute, ba, ez dakit, ba, e, e, e, amaika amai mila edo amaidu mila poliziaarekin babestu behar eta, eta ez dakit munduko xoko <laughs> goxo baino txokoenak milatzen haritu behar baina egiten jarrituko dute orain horren erainkortasuna, gusten detutxaren urrengua dara. Antzeko da, baitea ere, geho eia, eda, joaten direnea, eda, ogezazperen problematakoa, eda, bune honetan, munduko, e, lehen ekonomietatik batzuk besterik ez da, edo, hor, e, da, mundu, hortik e, kanpo geratzen dira, munduko ekonomia haungi, eta haungitzen ari biden asko. Eta, noski, zuk ekonomikoki, e, zera bat eukin nebeli maizu, arazo ekonomikoa, beti izan dira, no, Eta, la torren urtean, aurtenia izan dertzuen, baina la torren urtean, larriki izan dertzuen, la eta torrezuna ekonomikoa, ez dago xamorra bat ere, beraz, e, karo, orain, e, kusi da urtean, errusiari deitzeko e, guraria saldu dutram jaunak, baina non eski etxinari deitzeko tan ez dago, baina, e, ba... E, Munduaren zatitxo baten ordezkariara, baina gaineaz ordezkari itasun horren barruan, eh, nik usten dek gero eta gehiago ikusten ari denla, eh, desadoztazuna. Hora, mm, eh, norbaitek, nun batxezera putin e deitaren kontura eh, debatea izan izango zen, eta zeran eta gezazpian, baina eh, munduko potentzia liberal, demokratiko, mendebaldaren kluba izaten jarritu behar zuela, edo. Eh, bueno, hori izan ahi bali madu, babejon da iola. Baina, esan gunuke, eh, klub horretan ere, ez dagoa, ez dagoa, osta sunik, horri, bifrontek, garbi, garbi daude, Europa bat asunarena, estatu batuena, eh, eta, bueno, ba, klubak elkarren artean, eh, moko ka haritziko izaten direnean, ba, bak, ezko tan eh, pragmatikoena izte izaten da. Ba, dino, bueno, estuti, txiko Bi munduen talka bat uh, agertzen da hor? Uh, Buzka bat uh, munduaren agintarienak eta eta jende sumenak? Ba, egin, ba, eta durarik abendik ustean dut gabe, dit, Benetan, mm, gaiuronetan ikusgaritasuna lortu duena Kontrako movimentua izan dela mm, bueno, Beste kasuetan ere izan dira Zala eh, e, parta hondikoak eta zera Azkeneko usteetan e, Anto Latzailek Precisamente, Zala e, parta horri Iesegiten zaregindu dira aurtengoan oski eh, montatu dute punkerrori, baina alazta busi zeren, niko esten dut, erantzun movimentuak, berberua ikusi arazi duela, e, nik esan gulo kain batean, e, Euskal Herria, mm, gaur eguno Euskal Herria, nola, e, mapan mapa ipiniduela, e, dit que naziarteko e Davidetan jarritu dut, e, bueno, ze informazioen manden, eta zer dut, Eta esan, berda, informazio, naiko eh, zabala, emantzaiola, baita ere, erantzun movimentu horiei, eta, bueno, eta gaina esan konuke, eh, positiboa, emantzaiola, hala, eh, erantzun, burutzu, zentuzko, eta, eta duin bat izan dela. Beraz alde horretatik, bueno, eh, <laughs> erantzunaren txatonaren nainian, nik eh, gaiurra jarraitzaren aldeko aizango nintzatik, <laughs> baina ez bere aien narrazoien gatik. I, justuki gagadetuko nizun egitea ere kontragailuraren kontra bilan bat, nahiko baikorra egiten duzu, eh? erranduzunaren arabera? Bai. bai, bai, bai, niko estandet eh, eh, asko gehiago ezin dela eskatu. Eh, noski, eh, bueno, bertaraino joan eta ez dakite beraiei aurtegira gauzak izateko eh, irrika daukide zakizu, baina betzatu batezu hori gaur egun eh, ameskeria dala, Baina, eh, aldiberean, hori eh, baina ziorteko edo edoetan, zeratudan izan da, eh, eh, galdurra eh, badesteko altu behar izan dan eh, bades eh, mekanismo neurri herraldoi eh, ikaragarri hori, eh, aldizte izan da mundu malan. da, eh, deigarri egin da, baita eh, bere eh, neurriz abetasuna gatik ere. Eh? Eta, eta bueno, mm, Duri gabe horrek agintariak e, iritsi publikotik urrundu egiten ditu eta eta eta ianttzen momentan ikusten dut, e, munduaren aurrean e, du inuzten du beraz hori izan behar zuen lehenengo helburua eta uzten dut ortikaan aurrera, be bueno, e, e, e, intelektualak eta zerak ikusten dut eta horreko demaitzekalde horretatik zitboak direla, Horan ikusten duzut baita ere. Arazoak, ba, mailean eratzen, horrein eh, dela eh, urte batzuk, ba, namazunieko desalako, arazoak, ez genuen, ez da horreiko ziere egiten, oza, dan e, hipotesi teoriko utzutz bat, daure guna realitate bada, ez da gainaz mundua, ez eh, eh, eh, zera, xar mm, eh, batean ipintzen duena, horrelako zerak, eh, tenga bizango, Seguroen eta bat horren oso serio estabailatu eh, eh, eh, eh, beharko da egoera eh, ekonomikoa txerden, eta eh, honek ez daukat, raza honek <gurra> Su, Lapordira, Lapordiko kostaldea atortzeko aukera izan duzu guri eh, segurtasun operatiboa gehigizkoa iruditu zaigu zuk nola, nola atxeman duzu <gurra> Ba guri eh, eh, begira, eh, izan diteke zuen eh, kostaldea nire etxean azten zala eta <risa> eh, bai, bai, bai, bai, da eta, policía desplieguea hemen, ba? eta, karo, edo, eh menta tácticas. Está edo taikusturas dereo, bai, valena, eh cerca de cosas de las rutas que eh bueno, ma, malo, xagarria, edat, hola, egon na neurriga bekeribat eh dicesa eh, egon ziteken zero, eh, está que Euskal Herri ta Euskel movimiento ekiko baño gehiago, Ba... Yaka horiekikoa... Edo horrela koza baite ninguru koa... Baina, bueno, xate xute, eh... Nazioazteko erabideek... Eta... eta Nazioazteko erabideek... Xandeze xate narinez baite... Axiako eker, eh... Pima ratu dute... E, segurtasun operazio horren gehiagia. Baina beste, da, Mikel, beste gezazpi bati komparatuz, zakitzu izan azirenia denik beste errealde batetan, edo, edo ikusi duzun, e, konparatuz e, gutxiago da gehiagia? E, Oza, komparatuz bidez katu eginda, bidez katu eginda. E, tia, iazkoa e, kerekekoa, e, bueno, ma, esan behar da, no, eski, le, leku ma, apartatu edo txokoago batean e, zan eta orduan, e, Ba, mekanismo zeragoekin, e, zeratu ziteken. Hemen exagerazio izan da, egia da, azken zinean, hau geure etxea dugunez, ba, usten dugun, zela, ba, praktikan gu er, e, iri balgara, eta ordun ba, karo, egin dute, iria hartzeko, e, iria hartzeak esan Euskal ustala, erdia hartzea, eta hori egin dute, eta, karo, behar bada, behar bada, etuen horrelako jartzen izango, Eh, Euskal herritarrok bakarrik altetu baegintu, baina baita desen verdad ikusten, eh nació te con asko endredatu dituela. eta casetaria asko quejatu direna encha esquiema control es hacer Agustí, Bueno, ma... <risa> Hungietorriak, hungi Euskal Herriak, Zanbarko Lehu. Mikel Aramendi, eskartzen zaitugu, ulertu dute zure, <coughs> zure bilana bat dela utxaren ondokoa, emanduena, ez duela balioa ondirik egezazpionek konkretuki. Azteko eskartzen zaitugu gurekin egoniko izuntan eta beste bat arte. Plazerra izan da, urren guratea.